سب سے صرف لری کوم مقدمہ یو صفه <تصفيق> بریګل دې بيدار اصحاب الله تعالی په دې اړینې کلماتي لوغټه ښه عرب پرچی کسمه کسمه په خیره صحه کوم کوم رجلون نو پرچو په خپل چې درا با د قاجا او هر څو دین وای الله واي څو راته کسماتراتي وروباړي او خصائص سلاسي تیار کړو ان چار چې په څپر ډول نوټه په داسې مشكلاتو او رباعي ثلاثي څنګه راځه او رباعي څنګه هغه دا به تخې چې موږه کاریږي ته د علم مسارف او وجود علم مسارف په بیان څو حالاته عارفا الوصول يعرف احوال ابن سليمه الخلاقه التي ليست بعراب بن صائل بتصرف قواعده عندي اذكر اكثر علم بوصول يعرف بها احوال ابن سليمه الخلاقه التي ليست بعراب بن صرفتي تلك لم تتصرف قواعده في بارشرا اوذات او د دې هڅه چې د تعالیمه او رمضان د دغېدا په کله هڅه ده غیراب او د عصره نه د دینانا د تعالیمه یو راکړا کله شته دا کلمه کې کوم کوم اعلال او ست فرעיد کې دي شغة. دا المختصره او د دې چې کلمه هڅه چیرې غار دې چې او ځان ته جنانل فتاي لږتي کرامل وهذا الشيخ الابو مراد مسلم ابن حرام او يا تاوتي بل قوالات امام ابو هنفرح الولادة وهذا الشيخ الابو مراد او بلغطة يصرف في رسالة لكي تتعرف من دعا المسلمة وذا عندما صرف مقام تيش لها في الصرف الامب العلوم والنحر الابو مراد وذا صرفت لها تتعرف العلوم و دا دا و تسمشتي چې دا تمغه وت راده او ثوی او سبب دتی اضافت چې په دې سره ثلیکا دا کې لکه څنګه چې مور په تیراوی نو سره چیروی کلیماټو کلیماټ پیدا کوي د تیودني د تطمبورونو یوه نمونه نو اواز پر وريشت دي مارشوم کې ده اغاثي کې کوي مور دې زلاس نو او سرق سرق. دا راښتیا چې اواز طالبیت و سره ستې اا نو امریکایي مراجع له دغه ټارفی ګرداندو د تپې ښیې د تشریح مرتبطه موضوع دی. طالب کړي او دی علم وړاندې کړي په طرف کې او دی د تا او دی ورو. اودا دی وزینا یا د دی وزینا داده دی کلمو او مزامینو او بحث کړه پران د فقره یا ماده د کلماتو اغه معذرت کلماتو و دغه کلماتو او هغه معذرت چې کومه دي تبديله ده دا ټول سره بیان ده دوی و جنا دا د حکومت سره فارم او ساده دوی دوی دې ته کومه ده اا بل خبره دادا ارشاد صرف فلمانا چې راته پدې مټ خبره راکېږي دا ولدا ارشاد صرف د مڅک په په باندې په معنا د چې پای سره دی ومارا د موشي د کتل یې له دا ودا چې پور شي د عزم تر کې دا موشي د رحمانه د ساده قره د علم چې کومه Charakter پیادي دا استاد دا وو د فارا راغلم نه او مصالح د دې څه د دې مصالح د دې کتاب په مختلفو ثانوي راوړي دي مستندانه چې فازي وې چې دا د څه دي کوم نو مولانا خدا بخښته او دا کتاب د ترې د اورد تا کوادار او او ولکه هاري ایتو انتظار او کې چې د دې ولې د دې لپاره دا نور په کتاب نشته راکولم دا ښه دی بیا ور سره دا هغه مصریخ درو بیا ور سره یو اصلاحات د او او الاصطلاح اللغه الساكنتي مالو عبد له يكون طويل على اعضائه بس يتركي شي حرف قام dispatch مقاصدنا صفكم الفاظ بان تعذيب يدترغ او ركو اذا يو الاصطلاح الاصطلاح اللغه الساكنتي جمع جمعتار على او الگ یو خاص څنګه یو خبره باندې څه په وخت ید څه څه څه علاکه استل علاکه په ل پښتو دغه 13 متره کې غورځوډه تلتي ده او رپس نووا کا لپس هغه سلامتي ملکي کې څنګه په مخالفته معنا کې هغه له برابر خبرې وکړا مورک یوکا مورکا بيڅ چې وا دغه محمد خليما په د 125 کې پرېکړه کې هغه کلیبس یو چې معنا یا دغه نورستا صيغه يبقى ثابته مليتي صيغه كنوراسيه ارال ترق قالب تصولتي وملتي او استلاح ثابت هيئه حاشده من تركيب حروف وركاط يا هيئه حاشده لكل ماده الكلمه ما دين كلمه تركم هيئه حاشده ماده تشه داوقتي اپي تركم حركات او حركات حاشده دغه هياته چې ولې آغه دغه وضع احد نشه بسم الله الرحمن الرحيم بيدان عصىك الله تعالى په دارينه کې کلمات لوغه تیار پرتي بيدان خوښه دا بيدان ته ګره عامه او مصنفین د خپل کتاب پر سر کلي د کارولي چې دا مخاطب ځکه متوجي دغه مستوى د مخاطبته لپاره دا ذکر کړئ. اخدا کله تعالی په تارې نه ده. دا د کتابو فارسی دو دعاوې په عربی کې وکړه. دعاوې ولې په عربی کې وکړه؟ ځکه په عربی کې دا خبره ده چې دعا چې دا په عربی کې د سر په ځای. نو د دې دا دعا د کتابو فارسی دو په کتاب عام یاد دکليتا الله تعالی په دې وړو ډاره چې هم څه دي چې هم په خيره په حضره ده چې دنیا چې ټول دي کلمات دغه تارک دا سټي سې يابا اي چې يابا په لي يابا بس دې دې یو نه فادي اي شنټا په چې هغه تعالی می کالې په تاريخ نه نه راځي دا هغه کلمه چې خپل معنا به خپل لعلت داغه کلمه چې خپل معنا به د ذات له لکه مخترين نه پيود انو دلالت څه کله په معنا باندې پخپل دلالت کې زمونه باندې دلالت کوي فل هغه کلمه چې پخپل معنا باندې پخپل دلالت کوي لیکن سره د دین اسلام قطريله لپیود از بینو حرف دیت چې لږې چې د پخپل معنا باندې پخپل نو تعلمات اللغه تعرب مدي استريدي اسمدي افل حافظ اسمره تعلمه جره مستقيم بالمسؤوليه تعطفنا معارفه ديزاره له سي مختارينه دقيود دبيود اوله كلمه ده مستقيم بالمسؤوليه او مسترد بين مختارينه دقيود از ميلس او حرفه ده ليس مستقيم بالمسؤوليه او ضلاله پدې د خپل معنا باندې دلته موخه ده چې څنګه زموږه زموږه په تللې نه اخرته یا جسم سره یو دلشي هغه باندې د دې معنا په. دا یو تخت. نو چې له څومره قدمه د عربو د دې په دې کې نقادې دي. په دښین ناحی کې له سب دي. دسم ثلاثي را دي. دسم رباعي را پښتلۍ د اصله 30 یورو باندې چې تاسو ماکې دا ولې دا هیڅ څه د اصله 30 یورو باندې چې تاسو ماکې راځي پښتلۍ د اصله 30 یورو باندې چې تاسو ماکې راځي زه دا په او دا ان څه ده فعل نسبته دماري سمتی او په وخت د مستثمرو ته د لید سره نو مستثمن هو ته په احتیاج کا فایل ته په احتیاج شال ثالثه په کتاب کې زمانی چې د پسماناتي چقبل اوس د افال خدماتو له لور په استقام چې شره تي رتي ریال د مستثملو او د ناګدا 8520000 کدا راکا تا حب ال لازم متسبابه 30 د څنګه په پیژلو د 40 په پیژلو او بیا په پدې کې دا 30 څنګه په پیژلو د 20 د پخې د قراراو تلانتي هغه څومره کې چې پاري کې دي ګروپي لا کځه خپل تللي او تا او رباعي هغه تللي چې پاري کې سلور ګروپي لا کځه خپل واخله ايمدا عاده 파دا اورا او ما چې د لوت او فست کشنات روباعي راځي لکه څنګه را او روباعي کثره لکه دا خبره دا 30 قسمه یو 30 متر ته یوول 30 متر 30 متر دي د تلکی کې کومار دي او د بلې غروپې 40 هرڅ دایسته کوي او الثلاثي مزيدي تلكي فماضي كذري انقاصه او حرف استراغلي اثر كيارب دوكر دوكر دي اوصلنا مثال مختلف دوفاع عن لام ده سلام قررته او ذات الثلاثي بتاق ربعين درجه فرفعوا عن ذلعم الثلاثي مجرد تشكي ده ف او عن علم کې چې ګروپ اچوړل په هره ځایه او کله ګروپ نه یو هره ځایه درته 30 اندازه خبرې درته ګوره مزيدو ځای په او د مقررو د ټاکلو سره دا کومه ځېده او ما کا د په مازي پاوله <سؤال> چې نه د خراب نه د که د مازي پتي اوله چې دړي ګروپ اوږدا د مجرده چې غوا او ته دې نه ځکو. اوس د دې ټکي چې سلام کوو چې دړي ګروپ او هغه راځي. زائد راغل ده <سؤال> چې څه نو موږ هغه څه چې دا علاقه لمرونه را ولې چې په سمجیدو مجرده په دې مازی باندې کومه چې کتاب لري په دون اوله یو اوله چې غویا ودا یاده چې دا نور شي دا را با سره بو سره فات دا کو چې کلامونه سمهرته لري خپل لا کزارابا او ماتو چې توما دا وروسته دې څو پاتې څو متره نه ده او دا سټیا پاتې څو اوسورا ادهال توقيه الحال او دا به جېدونه څو متره نه ده همپا داو مجردونه ولې د مجردونه دا کوم مازي کثري چی دی یا دا یو طریقه کوم مازي کثري حروفو د مجردونه کوم مازي دیاک حروفو مجرد ور بازار تو مرچواله د متلهونه د پټه باندې مازي د مازیا اوله کیه یا نو رسېږي په دا جماعت چی چی کو؟ د ریکو د زما روپا دا په یوه پال پته څنګه پیژني دا په دا موږ راځو په باڅنګ دا پیژني مزي په باڅنګ پیژني ډاکټر څنګه مازې په مازې کې دا څه باندې له؟ دا څه چې فکر یې کوم ډول متورودای؟ که دا و چې فکر یې کوم ډول دی؟ ما دې نه ما څه. په دې سره دا خراب. دا تمام اون شقطه کړه. اون شقطه. دا چې شي کنه ما دې څه وکړم. او زموږ چې دا 43% د اوازې کوونکو شي ورته. اون شقطه. دا ان شقطه ده. ان شقطه په پات. نو څو هره په کې پاتې شي.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 یا بل څه نه انتصار انتصار نو انتصار چې موږ دا سالاری کول نچی شه په اصل دې تا سره کوتي په پاتې کې چې پاتې کې چې چې پاتې اوولہ سی غرض د لوګو تجارت او کو زماره په نه ځکه په فاصله داده شنووي مته دې اذن اصدق الله تعالی الله تعالی څخه پرزور زارای لکه کلمات لوغه یاره برتي اسما پرلمات بل فیل ده او بلتی که ری اسم مصال ده سنیلک را جیون آو ده فرد بل مصال لکه او ده رجا وارب کن من و ایلہ واسم بارسی کسمات اسم بدری کسمت یو سلاسیده بل ربایده یو خماشیده سلاسید ساکن جیه آگا اسم تلکیچ کاری کسید ری ها تویه آمه خبرت سلاسی آگا اسم ده په باغ کې څو غول فوي لکه کژې دروه پاتات چې د دې په څېر شي رو به ايته چې هغه لکه جعفر کا په تل کې دی تړي جعفر و په سنور معنا سره دی او جعفر پرتم دې کې او فرتم او فرتزې ته او جعفر څو او جعفر دا پر ځاپر ځاپر سره دا پر کیراوالو دا ټولې کورونه دمنه دا پر ځاوال د کلیمو او او مخره باندې څو پر او کښه اوه او د ځه وو او په مانځپان خاطره مې او په ماچا د تلپښې لپاره شته وي څنګه په خاطر چې په خاطر دی هیته دا څه وشره دي دغه پرشان ته څه کوسان کې چې او یا ټول اصلی نمبر دی چې ده ثلاثیا غفتل کید ستاره کې دی او غوایا غتل کی په اړیکی په خپل مصنوعن راځي چې په پرمانه کې چې او چې په تل دغور کومه لا دغره چې مصنوعي لږ